بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفعاء المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق <تصفيق> الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد نسام فيتكون لكم فايده koje ne uveze sa ovim predavanjem koji su mi odpočeli a to je da pravi učenjaci svaki grije koji čovjek uradi odnosno koji danas ljudi rade jeste u stvari nasljeđe od naroda nekog od naroda koji su živjeli prije nas tako je kao što poznaju tomu seksualizam nasljeđe od naroda luta alihi salam kao što je oholost činjenje fesada po zemlji isto tako nasljeđe od faraona i njegovog naroda, s jedne strane, dok s druge strane naroda Ada, kao što je isto tako ubijanje, međusobno nasljeđe od Kabila koji je ubio svoga vrata Habila i itd. Međutim, ono što je interesantno spomenuti, da svaki taj grijeh u osnovi predstavlja zločin i predstavlja zlom nepravdu, u neko od šest stvari. Bilo da se radi, i znači svaki grijeh, jedan grijeh ne izlazi od ovih, od ovih šest stvari. Bilo da se radi zločin po pitanju čovjekovog porijekla. Bilo da se radi grijeh kao ovaj, zločin u odnosu na čovjekovi metak, ili razum, pamet, ili njegovo tijelo. I tako uženjaci spominju. Sve ove stvari je Allah subhanalala spoję jedną kuranicską ajetę i każę użyćnej Allahu ze wódjel qulinna maharrami rabbi al fawahish ma dhahara minha wa ma batana wa al isnu wa al baqi bi ghayr al haqq wa an tusyrik bi Allah ma lam yanzil bi sultani wa an taqul Allahu ma na taj način dolazi do miješanja potomstva, dolazi do miješanja porijekla, a jedno od najvećih, odnosno od velikih grijeha koje je Allah, posljednog sallam, spomenuo, jeste da se čovjek pridoda plemenu kojim ne pripada, da se, ili da žena podmetne dijete isto tako svome mužu, a ono stvari nije njegovo, negovo dijete. I to je zločin, kažem, prava porijeklu. Ithm u ovom guljanskom ajatu podrazumijeva zločin prema čovjekovom pametni, čovjekovom razumu, što podrazumijeva alkohol, jer vi znate da alkohol utiče na čovjekov razum, prekrije ga, zato se u oranskom jeziku hamr zove hamr, od riječi hamr, ali znači prekriti, sakriti, jer kad čovjek popije alkohol, onda prekrije taj alkohol mozak i razum, i onda čovjek uopće ne može da prosuđuje, uopće nekontane razumije stvari. U Al-Baghi, treća stvar koja Allah subhanu ovde zabranio, predstavlja zločin prema imetku, zločin prema tijelu, što podrazumijeva svaki oblik drugi, prekoračivanje granice, poput ubijstva ili krađe i tako dalje. I naravno, ostaje Allah subhanu wa ta'ala zadnju stvar, najveći grijeh koji podrazumijeva zločin prema vjeri, da čovjek učini širka Allahu subhanu wa ta'ala. Tako da zaista ovo neko vrijeme što ot, protiče što više idemo i udaljavamo se od racionalnika sa selen vraćamo draga kad čovjek pogleda u sebe da u ovom društvu danas zaista nema nema grijeha a da ga ovo društvo nije nije počinilo a pogotovo kada se sakupe sve ove stvari u jednoj zajednici i kad se nađe O svih ovih vrsta zločina i prema porijeklu i prema ovaj čast, i prema pameti, razumu, polet opojni droga i tako dalje, onda bojac je da Allah Suhanu, ne spusti, ne spusti svoju sržbu na ovakav jedan narod. A vi znate da sveti narodi koji su živeli, koji su bili izrazni se u nekom tom grijehu posebno isticali se kako su, kako su završili čak učenja ti spominju uticajih grijeha i po pitanju čovjekovog života, jer znate koliko su prije ljudski živote trajali, samo muhali i sam koliko je živio i kako je vrijeme odmjecalo kao posljedica tog grijeha, uticaja na čovjekov život, došli smo na ovi nekih 60-70 godine koliko traje pravostično čovjekov život. Čak imam kaj im spominje, kaže, pričali su mi stari ljudi, to je u 7. stoljeću, stari ljudi da su uzimali da su nalazili daleko veće plodove nego što je to danas on to u svom vremenu govori, znači starci neki koji su brali tamo u bašti ovaj voće i povrće u svojim baštama kaže danas danas u njegovom vremenu ti plodovi su daleko, daleko manji do te mjere da kažu učenjaci da grijeh si su čak uticali i na čovjeku veličinu je adem alaihi salam kako navodim ima Buharija u svom sahiju ima muslimi su tako On sam sahiju Hadis Allahu poslanika sallallahu alayhi ve Allahu Adama wa tuluhu 60a dira'a fi as Kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem, Allah je stvorio Adema alejhi selam, njegova je bila 60 podlaktica. 60 podlaktica što prilike negde iznosi oko 28-29 metara. Toliko je bila visina Adema alejhi selam. I tako će čovjek uči u džennet, jaki će biti proživljeni na sudnjem danu u veličine Adama alejhi E sad zanosite vi čovjek spao na nekih ovih, a, metra jedva dva metra, zbog posljedica grijeha toliko godina, z generacije na generaciju, uticalo je sve to, pa su i ljudi ovaj došli na tu veličinu na kojoj su. A da ne govorimo, braćo moja draga, od drugih štetnosti grijeha na pojedinca, na pojedinca, od njegovog srca, je kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da eden be abdan nokid ala kad god čovjek počne neki grijeh padne mu neka mrlja crna mrlja na srce i malo pomalo, malo pomalo po znači nema namaza nema abdesta nema učenja Kur'ana nema istighfara nema te obe nema dobrih djela čovjek treba da čisti sva srca onda prekrivimo njegovo srce ta crna mrlja i onda vidiš čovjeka ne liči na čovjeka, više liči na životinju, nego na insana. Od tog, tog, tog tih drugih vrsta poniženja, koja Allah subhanu wa ta'ala, zbog grijeha, da čovjeku ponizi ga, jer kad se čovjek udalje od Allah, griješenju, daleko od svog gospodara, postane ima srce divlje, tako što je ja naci postane čovjek divlji, nema smiranosti nisakim se ne može smiriti, nisakim se ne može raspoložiti, on ne postaje, ovaj nervoza kod njega i se može smiriti, može se samo smiriti u društvu srca koja su isto kao on, daleko da Allahu subhanu wa ta'ala. Zato ćete naći vjernika da nikako ne može biti u društvu nevjerničkog srca ili u, srcu, u društvu srca pokvarnog koji griježe Allah subhanu wa ta'ala jer njegovo srce ne može to da privati, ne može da podnese ovaj, kao što kao što nevjerničko srce ne može biti u društvu gdje se spomini Allaha azzawajal. Pazite. Uvijed lukira Allahu ahlja ušmezat kulubu ladina lai uvinuna bil ahira. Kad spomine Allah subhanahu wa ta ta'ala u društvu oni koji ne Allaha, znači koji ne vjeruju ni dan, njoma srce se namršte. Tako da su mnogobrojne štetne posljedice od grijeha na čovjeka kao pojedinca na čovjeka kao pojedinca i onda dođemo u takvu jednu situaciju ovaj kao pojedinci koji formiramo jednu zajednicu, pogotovo muslimani, na ovim prostorima pazite, dođemo u situaciju da imamo toliko mržnje, da imamo toliko zavisti, toliko zlobe jer ja mislite da je jedna žena koja živi u podkrovlju odnosno koja živi pod pločom, nema ni krova na glavu koju kisne sa svih strana jedva je skupila nekih para da kupi deset tuka, deset biba, a i preonoć je krepaju devet. I uzme jednu onaj odnese kod veterinara, čovjek izvrši nakon neprezino obdukciju, nađe ovaj u želucu tih biba, tih tuka, ćurki, a nađe ovaj pun želudac cement. Komšija normalno komšinka lažu li otrovali ove bibe. I onda čovjek ne može da svati Može svati neku krađu da se koristi od nečijeg imjetka, razumite. Ali one da dođe čovjek u takvu, znači situaciju, takvu jednu mržnju, takvu zavist da šteti svom bratu muslimanu, svom komši, to zaista ne može, ne može čovjek, ne može čovjek da svati. I normalno da takvi pojedinci takvih prljavi srca ne mogu nikako formirati jednu normalnu zajednicu s kojom će biti Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Aba račuma draga Pogledajte narodi, poput Faraonog naroda. Gde Allah subhanahu wa ta'ala spomeni Musa a.s. u suri Isra. Vela kad atejna Musa tisa ajatim benjinat. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi Musa a.s. dali devet ajeta. I ti devet ajeta, seda mi je spomenuto jedne za drugi u suri Araf, a dva ponosobina i suri Araf i suri Taha. Gde oti devet ajeta, devet veliki muadjiza, koja Allah subhanahu wa dao Musa a.s., Sedam mojadiza je došlo kao kazna faraonom narodu. Pa je Allah pod pomogom Musa alejsama protiv faraona i njegovog naroda. Od tih devet ajeta, mimo ruke koji bi kada bi stavio ukovratnik izašla bi bijela i mimo štapa koji su mojadize. Drugih sedam, pogledajte, došla se kao kazna na njegov narod. Na faraona i njegov narod poput poput Riječ Allah subhanahu wa ta'ala Mi smo kaznani faraonu, narod Sinin podrazumijeva Sušne godine Znači, slo bi Allah subhanahu wa ta'ala Sušu na njih U manjivani metaka Kažu mu Fesiri I ono što bi rodilo Mimo suše, što bi uspjelo rodit Allah subhanahu wa ta'ala bi dao Pa ne bi rodilo kako treba, samo malo bi rađalo Pa onda Kad ne bi ni to bila opomena Farsavna alihim tufan poslali smo na njih poplave poplave, Allah s.a. Slavo, volđa rade, slavo bi Allah azzavadžel ovaj, skakavce skakavce, kažem u fesiri kada bi otvorili prozor vrata, čitav štok onaj bi bio pojedan od skakavaca gdje inače kad najezda skakavaca ne iđe na baštu možda ste vidjeli negdje ovaj, to pojede sve što god ima u sebi boje, čak zelene boje pa čak zna jesti i drveće. Welkumala. Ovaj kumel, oni prevode kao krpelji, ali to je u to je u stvari, ovaj određeni leptirovi larve koji se rađaju, znači i onda napadaju čovjekovo tijelu, napadaju kosu, napadaju kožu i to naslično. Ovaj wod da fadi apalašam složbe na njih isto tako wod i krv. Čak nisu imali vode kad bi otišli do potoka da nas po vodu, Allah subhanahu wa taala pretvorio vodu u krv da bi imali čime da se napiju. I sve to nakon toga Allah što mu kaže festekbaru. I pore toga još se više uzoholili. Jer kad Allah subhanahu wa taala pošalje kazn, popojmeni narod začekivajte da će taj narod svatiti malo, da se malo povući, malo skontentne. Allah što mu kaže fastekbaru nakon toga još se više se šta uzoholili. وكان قوم المجرمين بيلس نارض znači okorili u kufru u širku Allahu subhanahu al, na vjerstu u nekanju Allahu blagodati tako dalje. Tako da kad čovjek zaista pogleda i sebe kao pojedinca, ali isto tako s druge strane kad pogleda čovjek naš narod, da čovjek bojace je, bojace je da ono što je bilo pri nekih 15 ili a 15, 17, godina bojace je da nije to samo zastalo zastala kazna na tome, nego da može Allah s.w.t. ponovo, ponovo poslat svoju kaznu i na ovo naroda što je ostalo jer koliko je grijeha na koji, koji se nalazi među nama a za koji je Allah poslani salim, direktno prokleo i onoga ko pije alkohol i onaj ko me se nosi, i onaj ko nosi, i onaj ko cijedi i ona i tako dalje, znači je sofre se to premeće, a da ne govorimo isto tako o drugim grijezima poput kamate koja je da je lako, teži grijeh od samog pijenja alkohola koje je Allah poslani i onoga ko da i onoga ko uzima i onoga ko doči i tako dalje i tako dalje tako da čovjek treba malo razmisliti oko tih stvari da popravi pogotovo na prvom mjestu sebe i svoju porodicu za koju odgovara pre svega naravno ženu i djecu pa ne bi Allah dala, se smilovao nama i našem narodu. Mi smo inače, kažem, otpočeli, ili boje reći nastavili, znači s jednim komentarom, dijela iz Akide šerho surne od imama Barbaharija, koji je sakupio tako u nekih 130 prilike tačaka celokupno islamsko vjerovanje, znači što bi odpril kjeden vjerni konsliman trebao da vjeruje koji sto odlik obježja po koji se pripoznaje aħl-sunna waħl-jamaħ Pasmo došlo mi i treće tačke ki kaži imam bar bahari Wa ra fadla l-ansari u vasijeta rasulilu l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l braćama je draga, da znamo, znači, vrijednost ensarija. Ensarija, oni koji su potpomogli Allahov poslanika, sellem, i ashaabe muhađire koji su prihvatili i da znamo oporuku Allahov poslanika, svala i sallam. Pazite, po pitanju ashaaba, zatim po pitanju porodice poslanika, svala i sallam, što podrazumijeva da i ne vrijeđamo, da i ne psojamo, da i nam malovađavamo. Da znamo vrijednost komšija Allahu poslanika koji su živjeli oko njega, s kojima se on družio i da znamo cijeniti njihovu dobrotu. Odlika ehli sunnata val džemaa jeste da oni vjeruju da svi ashabi od prvog do posljednjeg. Praći vam, draga, jesu roduni. Znači da su pravedni, jeste da su povjerljivi, da se od njih vjera uzima. Znači nijema nijednog ashaba Allahu poslanika a da se od njega vjera ne može uzeti. Paziti. Za razliku od šija, rafidija, rafidija koji potvaraju ashaba Allahog poslanika, wasalam, koji kažu da su se odmetnuli ashabi od vjere, nakon smrti Allahog poslanika. Koji kažu da se nije odmetnulo osim 19. Najbolji od njih kažu samo 19 ashaba ostalo u imanu, u vjeri, ostali su muslimani nakon smrti poslanika Islamu. A oni, još gori od njih, kažu samo 13, a ima ih koji kažu samo da su to ovaj nekoliko ashaba koji se mogu izbrojati na prste Pasti. Allah su, hama ta'ala, njima posvjedočio, kao što znate, dobrotu na mnogobrojno, na mnogim mjestima u Kur'anu i s te strane, s te strane, napasti na... Sahabe, jeste pokvarenjaštvo, jeste fisk, takođe vicemjerstvo i to imam tahavija ovaj, u jednoj otačaka kad govori o islamskoj akidi znači kaže <coughs> da je ljubav prema ashabima iman znači vjer, znak imana ko voli ashave da je to dokaz da u čovjekom srcu ima imana ko voli ashaabe, da to dokaze hisana, dobrote i njegove čestitosti, da je to bogobojaznost, dok s druge strane, mrsti ashaabe Allahog poslanika, s.a.v. spominati ih po lošem jeste nevjerstvo, jeste licemjerstvo, ni fak. Zato, zato je Allahog poslanika, s.a.v. nastojao da da vrijednost, da da vrijednost ashaabima, pogotovo ashaabima koji su učestvovali u Bici na Bedru, na primjer gdje su, naravno, najbolji ashabi Allahov poslanika, oni koji su, šta, prvi ušli u islami, koji su ga potpomogli u prvim bitkama, poput, kao grupe koja učestvalo bitci na bedru. Čak Omer, radi Allahom, je nakon smrti Allahu poslanika, kada je došao za halifu, odredio im posebnu privilegiju. Svakom učestniku bedra dao je, ako možemo da kažemo, kao penziju iz zajednički je blagajni muslimana dao je, ovaj, odredio im je primanje od 10.000 dirhema. Najviše koji su primali znači u islamskoj državi kao nakredno iz budžeta državnoga je su znači ljudi, ashabi koji su bili, ako možemo da kažemo, domobilisani, a boži su u tom takvom nekom položaju. Jer je htio da im da do znanja, da da do znanja ostalim ljudima da se niko ne može mjeriti sa učesnicima bedra. Također, Allah, Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio učesnike koji su dali prisegu Allahom poslaniku Bijatu Ridvanu. Njih je bilo tada 1400. Ček bilo i žena koje su davale prisegu tada Allahom poslaniku, Zasjavan, i oni isto tako imaju privilegiju i imaju o, svoju posebnu vrijednost. A općenito, općenito braćuma draga, oni ashabi koji su primili islam, primili islam prije Hudejbije. Prije Hudejbije, oni svi podrazumijevaju se juse, kao prvaci. Kada Allah šan ukažu o sabihun la'u baduna min al muhađirin al ansar, Allah subhanahu ta'ala hvali prve muhađire i prve ansarije, to se podrazumijevaju ashabi koji su primili islam do sporazuma na Hudejbije. Pa kada je Allahu poslani islam sallam, Čo Khalid ibn walida koji je primio islam nakon Hudejbi nakon Hudejbi da vrijeđa da vrijeđa Abdulrahman ibn Awfa koji je među prvim prihvatio islam. Općenito kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ne mojte psovati, nemojte, nemojte vrijeđati moja ashabi." To je Allah poslanik, obraća braća, Khalidu, koji jeste tako ashab, jer je prihvatio islam." Dakle, vjeruje poslanik saslen živio je sa njim ima sato za shaba ali njemu koji je primio islam kasnije nakon sporazuma na hude kaže nemojte da psujete moja shaba kada bi neko od vas udijelio brdo zlata kao uhud ne bi mogao da dosegne, a ni jedan mud, jedan prekrišt mud je ovako koliko može da stane šta? u dvije šaki toliko ne mogu da dosegne od ashaba koji su prvi primili islam čak ni pola od toga Tako da i Allah poslanik sallallahu alejhi na ovakav način odlikovao prvi ashabe i to muslimani moraju da znaju i ne smiju u nijokom slučaju da se upuštaju, da se upuštaju da prljaju svoje jezike oko onoga što je bilo među ashabima Allahu poslaniku sallallahu Dolazi čovjek kako bilježi Imam Ahmed u svom musnedu dolazi čovjek Aiši radijallahu ta' lanha i kaže ljudi pričaju loše o Ebu Bekr i o Omeru. Pa ste nakon smrti Ebu Bekr i nakon smrti Omera radi ta' lanha. Pa kaže Aiša, Allah je dao da su ovaj, njihovi životi prestali. Oni su umrli. Ali ne da Allah da prestanu njihova šta? Djela. Hoće Allah suhanu ta' lanha to što će ljudi pričati o njima loše poput rafidija nakon smrti Abu Bekra, Nakon smrti Omara, hoće Allah subhanahu wa ta'ala da njova djela šta i dalje traju, jer sve to ide na njegov račun, račun dobrih djela. Tako da vraćamo draga ovaj ljudi, inače kad govaraju, kad govaraju nekoga, trebaju znati, trebaju znati da na taj način na taj način samo produžuju, produžuju Čovjekov, čovjekov život čovjekov život i kažem, mnogo je haditha vlahoposlanika Soselem koji govori o vrijednosti ashaba i s te strane obaveza svakog muslimana od ehli sunneta od džamaa jeste da zna vrijednost, vrijednost svakog od tih ashaba što podrazumijeva što podrazumijeva lijep govor o njima spominjanje po dobru donošenje donošenje برز يان الله سبحانه دلا لذوا يسوا كانه نيك من يذ ويتاو وعلم ان اهل الامني لم يزالوا يردون قول الجهميه حتى كان في خلافه بني العباس وتكلمت اروي في امر العام وطعن ولا اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ بالقياس والراي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلم فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزدقت من وجوه وضلت من وجوه وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهي وأصحابه ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ووسعهم, ووسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح كاجة u ovoj tački, da su učenjaci neprestano pokušavali odgovoriti na učenje džehmija. Vraća se sada na pitanje Allahovi suhamu ta'ala svojstava, jer, kao što znate, vraćama draga, velika je polemika bila među islamskim učenjacima, odnosno, mnogo su truda islamijski učenjaci uložili da bi odgovorili na novotariju u Wakidi. Jer nakon nekog vremena, nakon života Allahog poslanika, s.a.v. počeli se javljati nootarije u pitanju vjerovanja. I počele su se dešavati stvari koje su se dešavale i desile kod kršćana. Koje se desile, šta? Kod židova. E da li ne bi zadesilo umet Muhameda, s.a.v. Ono što je zadesilo umet Musa, ono što je desilo, zadesilo ummeti isa alaih salam, učenjaci su odgovarali, odgovarali na novotari. Pazite, I inače, praksa učenjaka je bila, kada bi se pojavila neka novotarija, ne bi odma reagovali na nju. Pustili bi je. Pazite, ne bi li ona umrla, šta? U samom korijenu. Kao dijete koji se rodi i odma umri. Ništa, gotovo. Ali, ali, Ako bi novatarija zaživjela i ako bi počela da ima svoje sledbernike, svoje pristalice koje će pozivati njoj, onda bi učenjaci morali reagovati. Jer u prvom slučaju nisu htjeli učenjaci da skrenu pažnju na novatariju koja se tek pojavila, gdje puta se dešavaju greške, gdje se novotarija promoviše i ne bi zaslužila uopće toliku pažnju, ali mi što pričamo protiv nje ili govorimo o ljudima, koji možda imaju kosebe novotarija skrinemo ljudima paže i izazovemo kontrafekat što je isto pogrešno nije to nisu na takav način učenjaci učinjaci radili nego vi pustili da vide koliko je ona velika koliko je jaka koliko ima pristalica pa onda bi procjenjivali i ne bi opet svako islamski učinjak odgovarao nego nego dalo bi se toj novotariji koliko ona i velika koliko je ona značajna pazite dalo bi se toliko mjesta. Jeste. Pa kaže Imam Barbahari, znači znaj, da su učenjaci neprestano odgovarali na učenje Džehmije. Znači, sljedebenike Džehma Ibnu Sofana, koji inače naslidio svoje učenje, spominjali smo to od Džada Ibnu Dirhama, koga je Halid il Kisari in uh, u Bagdadu, za kurban Bayram prinio kao žrtvu togoga ko kurban a kovna ko u džamiju svezao ga je, jer je počeo da širi motivatori da priča velike stvari, krupne stvari. Između ostali stvari, počeo je pričati kako Allah subhanahu wa taala nije pričao sa Musa alayhisselam, i pored toga što Allah samo jasno kaže u Kur'anu ukelam Allahu Musa te klima. I počeo je pričati isto tako da Ibrahim alayhisselam nije bio prisni prijatelj Allaha počeo se sa ovakvim notarijama akidu, vjerovani, da širi, da priča i da ih širi po islamskoj državi, među narodom pa je on kao namjesnik, namjesnik u vremenu onaj abbasija <guttering> u Bagdadu, u žami ga, doveo, ustao na liber i rekao, o ljudi, prinosti svoje žrtve. Kojite danas korbana, a ja ću da prinesem žrtvu Allahu, žadaj mu dirhana, koji inače Ovo učenje, učenje preuzeo kako spominju biografi učenjaci historije islama, svoje učenje preuzeo od židova, odnosno od onoga labida koji je opsihrio Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Eh, gdje je Džehl ibn Safvan počeo isto tako da širi njegove ideje pogotovo u pitanju Allahi subhanu dala imena, u pitanju Allahi subhanu dala svojstava. I u vremenu, u vremenu Me'muna pogotovo došlo je do širenja ovog učenja i onda kažemo učenje su odgovarali, odgovarali po pitanju na ovo, ovu jednu novotariju i kaže tako je bilo sve do Hilafeta Benu Abbasa kada su počeli ljudi bez znanja da pričaju -e da podrazumijevaju znači ljudi koji nemaju znanja kada su počeli da napadaju na sunnet Allahov poslanika i počeli su da govori na osnovu analogije Kijasa i po svom nahođenju kada se braćuma draga ostavi sunnet Allahov poslanika onda se mora pojaviti, pojaviti razilaženje Jer ljudi počnu govoriti tada po svom nahođenju. A vi imate sto ljudi, sto čudit. Sto ljudi, kada ga upitaš po jednom pitanju, ha, svako ima svoju neku filozofiju, svako ima svoje neko mišljenje. Ne možeš složiti ona, dva čovjeka na jedno mišljenje. To je razlika između sljedbenika sunneta i sljedbenika novotarije. Gdje sljedbenici sunneta svoju pamet, počinjavaju Kur'an i sunnet Allahov poslanika I u po pitanju vjere ne upliči svoj razum i ne opiču svoje mišljenje. I tome, tome je svedoče mnogi tekstovi Kur'ana, to nas mnogi tekstovi sunneta Allahov poslanika sasvim. ashaba. Pa kad ječak Allahov poslanik pitao ashabe po bitki na Bedru, mnoge druge situacije. Ja širo i Uputite me, daj posavjetujte me, pitaj za njegovo mišljenje. A vratite pažnje. Nema priči. Kaže sad ima moja, glistaj. Allaho poslanići, ako kreneš preko mora, mi preko, preko, preko mora za tebou. Nema razuma. Nema onaj svoga nekog mišljenja. Jer nisu protivriječili Allahom poslaniku, a neki salatu ja salam. E, eh, kad ljudi ostavi te stvari, kad ostavi Kur'an i sunnet, onda šta se desi? Počnu da govori po svom naođenju, po svom mišljenju. I onda, naravno, mora doći do razilaženja. Mora doći do podvajanja. Jer svako priča, ono što on misli, i svako misli da je njegovo mišljenje ispravno. I onda, šta se desi? Desi se ovo što kaže, ono, kjefermen halefa. Onda počnu da, malo po malo, prvo krene, tefsih, ti si falsik, ja sam vjernik. A? Pa počne tebdijem. Počne ti si novotarac, ti si novotari, ja sam u i tako dalje. I onda, završite kfirom onda skupina jemaat jedan smatra drugi džemat nevjernicima i onda ne možeš dva srca sastaviti sastaviti ha na jednom dođe do razilaženja dođe do podvajanja dođe do mržnje i onda okferu okay, men khalafuhum kogod protivreči kogod nije sa mnom on je protiv mene i oni na takav način izašao iz islama i onda se pojavilo ta opasnost šta tikfira onih koji ne misle kao što misli jedna skupina. Fedehali fiqavolim al-đahilu volmu gafel, onda su pogotovo džahili, ljudi neznalice, ljudi koji su u gafletu, koji nemaju pojma, a, ušli u ovu polemiku, počeli da prihvataju te novotarije i onda su oni sami zbog sljeđenja svojih strasti praćemo draga, počeli da se udaljavaju od Islama do te mjere da su mnogi od njih, šta, otišli u kufru Allahu subhanahu wa ta'ala i onda ummet sa raznih nekih strana počeo je da propada. Mnogo je bilo ljudi koji su otpadnici od Islama. Kad otvorite biografiju mnogih tih ljudi kroz historiju, vidite osudu učenjaka ili stav islamske učenjaka, kaže, otišo je u kufru. On ili dalje se otišao heretizam onaj i tako dalje ljudi otišli u zabludu pojavila se unutrije ko je ostao kaže ostao je on, samo onaj koji je čvrsto se pridržavao riči Allahu poslanika sallallahu alejhi ve njegove naredbe i njegove zabrane i koji je slijedio ono na čemu su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostali su na pravom putu oni koji nisu prekoračivali Znači ono na čemu je bio Allahu poslanik i njegovi ashabi koji su bili zadovoljni da se bavi onim pitanjima kojima su se bavili ashabi Allahu poslanika as-slema. Ginu nisu htjeli da idu sa drugog zato puta na drugi put. A nego su ostali na islamu, na kojim su oni bili na imanu i strogo strogo su slijedili a slijepo su slijedili ono na čemu je bio Allahu poslanik i ashabi i takav čovjek se odmorio. Samo takav čovjek se je razrahetio je braćo jedno do subinaih je sumneta voljama jese da su oni u rahatluku oni su rahat popiti su gavirovali i nemaju potrebe da se zamaraju zamaraju sa drugim ljudima ko je svatio islam oni u srcu rahat i uopće nema potrebe da se zamara da se zamara ljudima možda koji su na zabudu Obratite pažnju. Koliko puta su šije Rafidije pozivali mnogi učenjak je šeha bim Baza. Pazite, na raspravu, na javnu raspravu. Učenjaci nikada nisu htjeli da od, izađu na takav način. Nije to ukoj višljog braća. Niko u slučaju. Ali, ko je na istinu. On je smiren sa onom istinom na kojem je on. I nema uopće potrebe da dokazuje nekome A tu svoju istinu. Nego onaj koju zabuduju, čim srcu ima problema, on ima potrebu da trče, on ima potrebu jer nije rahat. On ima potrebu da izaziva. On ima potrebu da pravi na takav način fasad, da pravi nered i da poziva na nekakve dvoboje, na nekakve rasprave i tako dalje. To je razlika između Ehe Sunneta i sljedbenika, šta? novotarija, novotarija. Zato on kaže... Takav kao čovjek koji je ostao na onome čemu je bio Allahu poslanik ashabi on se razrađio. Dok novatar taj čovjek koji nije siguran, on na čemu je on, on ne može biti rahat, on nije rahat u prosimo. Nije rahat, nije zadovoljan sa onim, sa onim na čemu je. Zato od nas vam imamo sljedeću tačku, wa alaman dinna inna huwa at-taqlid. Znaј da je vjera slijedjenje. Braćo, ova vjera je čisto slijedjenje, čisti plagijat. Tu podrazumijeva, podrazumijeva, znači, pitanje vjere, pitanje tamo gdje je došla propiska skorana i sunata. Naravno, ne podrazumijeva, to obraćuje moja draga, pitanje koja su dunjalučka, gdje je stvari štihada, gdje su ashabi Allaho poslanika svala i sebe znali bolje kako se opraši i u koje vrijeme se praši hurma. Znate, kad su ga pitali, a, će, kako će oprašiti hurma, pa je Allaho poslanika rekao kako. Pa te godine uopće nisu hurme rodile. Zato što niznao Allah u poslanih kako se prašuje hurme. Oprašuje, razumijete. E, eh, tu ne podrazumijeva to. Ovo podrazumijeva pitanje vjere. Zato on kaže, <muchan> Znaj da je vjera sliđenje. Tvoj pamet ne treba. Moja tvoja pamet u vjeri ne treba. Ničija pamet ne treba. Čak Allah u poslanih, slovi sve nem, nema ništa s time, kao poslanih, kao čovjek. Nema. Njegov je samo bilo da dostavi od Allaha, slovi slovi slovi slovi razradit se. To ko sati on se razradit i tradicionalo je ashabi Rasulullahi sallallahu I da slediš ono na čemu su bili ashabi Allahu possessesnika sallallahu alejhi ve sellem. Da je hadis međutim on je daif. Hadis daif. Lek kaže Allahu possessesnik sallallahu ashabi kanu nujum. Moje ashabi su kovesije. Bilo koji da sledite اَيْهُمِكْتَ دَيْتُمْ اِحْتَ Bilo koji da slijedite od ashaba, šta, bit na pravom putu. Ovaj hadif je daif, ovaj hadif je daif, zato treba onaj slijediti ono što je Allah poslani, sallam, zacrtao, zacrtao, nakon sunneta, znači, sunnet, šta, četverici halifa, i ono na čemu su se ashabi občinito, šta, okupili. Ashabi Allah poslani, sallam, na čemu su se občinito, općenito, <coughs> okupili. Zato kaže Abdullah ibn Mesov radi Allaho talanu, ono što vide muslimani, mislim na skupinu muslimana, da je dobro, to je kod Allaho dobro. Što muslimani općenito vide, znači kao džemaat, zajednica muslimana, što vidi da je dobro, šta? To je općenito dobro. A ono što vidi zajednica muslimana da je loše, to je općenito kod Allaho tala ta loše. Zato kažemo, le di se kut sunnat allah wa rasulika sallam sunnat 40 khalifa i onog na czemu subili obiecany